alguns diuen que aquest local hauria d'estar a la part dreta de la carretera perquè agafaria millor la gent que va a Berga i altres hem vis que de moment segurament tenim molta feina a fer però falten projectes turístics perquè és clar, xeringuitos és una cosa i el projecte eh, el que li referia una vegada del caminant que va venir a Sallet, i em va demanar que podia visitar en el poble el diumenge doncs no li vaig poder contestar i de moment el CAT, malgrat que no és només per sa Lengue, per la comarca, etc., de moment el CAT falta molta feina a fer perquè encara no se li dóna resposta al caminant del diumenge, perquè el diumenge està obert a la Casa Torres o no està, el dissabte està obert a la Casa Torres o no està, el museu del famós Pare Claret no sabem com funciona, malgrat que... Bueno, és i no sé què, si el poble ibèric del Cogulló, o sigui, suposo que aquestes empreses amb el temps faran un projecte, perquè si és el centre d'atenció turística no és el centre d'anar a prendre un cafè. Ha de ser algun més, suposo jo, no? I suposo que aquí falta ja començar a construir un projecte com a mínim al poble de la comarca, suposo que a millor hi ha algunes coses ja més o menys projectades, però al poble de Sallent, de moment jo crec que falta bien la gent, si són 20 persones que poden visitar en aquest poble jo bueno, t'havia dit un dia que potser tenim de fer el museu de la indústria o de la mineria perquè tenim una indústria i parla de la indústria i a millor hem de fer també alguna més sobre el moviment obrer, la indústria i no sé què inventar una mica jo crec que s'ha de tenir una mica d'imaginació en tot això no estic dient que ho estic fent malament no t'emprenyis te eh? t'estic te dient que falta un projecte, el xeringuito el tenim però el projecte no tenim i cal escoltar molta gent, perquè hi ha gent que potser s'ha d'escoltar que no som nosaltres els que estem a l'Ajuntament, que segur que si convoques a una sèrie de persones, et diran, ostres, pues jo penso que això es podria fer així, no m'entens? Perquè clar, a mi només se'm ocorreix la idea del caminant, però, però és veritat. Mm. Una altra intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel, per part del grup socialista, per part l'esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, només recordar que el, el centre d'acollida turística per si sol no representa absolutament res perquè és un bolet enmig d'un desert i a la passada legislatura es van redactar tots uns parquets turístics turístics que es havien de desenvolupar, que evidentment en quatre anys doncs no hi ha temps, es van, es van redactar i no es van desenvolupar que hi són, que existeixen en aquest ajuntament jo mateix els hi vaig lliurar a l'alcalde quan vaig fer el, el traspàs d'informació que a més a més a la zona de la Butjosa per dinamitzar tota aquella zona i perquè no quedés tal com està també hi anava un centre d'interpretació del món Monibert al qual la societat Infoinvest propietari de la Butjosa donava 110.000 euros a fons perdut que com a mínim ja s'hagués pogut començar a fer alguna cosa estava redactat l'avant projecte, es va, el projecte perdó, es va, es va presentar a la sala Vilà i Valentí, en aquesta legislatura s'ha fet una modificació d'aquest projecte, que algú també el deu haver cobrat, i no s'ha fet res més, i a nivell turístic no s'ha fet absolutament res. La Casa Torres es va presentar, la Diputació ens va donar un cop de mà i també es va, vam presentar el, el pla d'usos de la Casa Torres, que també està redactat, que també li vam lliurar al senyor alcalde. La Diputació ens va dir que ara tocava ja el projecte d'obres, que en aquesta, en aquesta legislatura es redactaria, no s'ha fet res i la Casa Torres està caient i és perillós. L'estat actual de degradació que hi ha a la Casa Torres és preocupant. Jo sóc mestra i si algun dia em conviden a portar-hi els alumnes jo no els hi portaré perquè aniran sota la meva responsabilitat per tant llenço aquí que de turisme a Sallent no s'ha fet rem en 4 anys senyor Serra Malera a veure, treballadors n'hi ha 3 al CAT uh, projecte, projecte n'hi ha projecte entenem que n'hi ha he comentat que s'havien arribat acords de moment eh, amb, com acords de paquets també s'han desenvolupat però amb tot el tema de la, de la colònia d'aquí dalt el, tot el que fa referència al, al, al, a la fira estacional aquesta del, del bolet ara de Berga i a més a més eh, la resposta d'aquest caminant que vostè diu el diumenge que certament ho, ho hem està parlant alguna vegada, vostè ho, ho ha comentat diverses vegades eh, part el que passa que forma part entenem també de tot el paquet definitiu de concessió del CAT. És a dir, hi ha hagut moments en els que la, el personal que tenim avui per avui al CAT han anat a obrir casa torres, han acompanyat a gent al Cogulló, per exemple, a fer, fer un tipus d'activitat. El que passa que és cert que segurament una, una oficina d'aquest caire estaria molt més eh, integrada o, molt, o donaria molt més si estigués al nucli del poble... Col·locar el cat al núcleo del poble era impossible, com també era impossible col·locar el cat a la banda dreta de direcció nord, perquè entre altres coses, hi ha una qüestió que és el terreny i no es disposava amb, amb accessos eh, amb accessos que fossin eh, bons o que fossin viables. En aquí sincement jo també em perdo, el, els equips tècnics de dalt que diem nosaltres, són els que van, van buscar l'ubicació i per cosa, terreny, disponibilitats, etc etc, es va entendre que era el millor veure, jo repeteixo una, unes dades de mil visitants més d'agost obrint 3 dies a la setmana jo crec que no són gens despreciables i que el CAT evidentment és un projecte de, de, de, de, de paquets turístics de promoció, sí però és que l'estructura que tenim allà el xeringuito com, com vostè diu i com també diem a vegades nosaltres eh, també s'ha d'aguantar per ell mateix també s'ha d'aguantar per ell mateix i mantenir-lo costa molts calés i si només pensem en mantenir-lo amb les activitats que es fan a fora em sembla fantàstic si ho aconseguíssim però tampoc té sentit que hi hagi un CAT si l'activitat que genera tots els recursos pres, o sigui, funcionaria exactament igual prescindint d'aquest mateix equipament, no? equipament entenem també que per ell mateix ha de ser rentable i si tenim un espai de degustació amb cafetera, amb forns, amb planxes amb no sé què, doncs escolta, si això en podem treure un rendiment el que no farem serà dir bueno, com que no és l'objectiu del CAT aquí el que farem serà vendre una mica de quatre o sigui, fruits secs no? per tant també estem eh, treballant perquè la, totes aquestes tres parts del propi CAC tinguin, tinguin funcionament Bé, eh, debatut suficientment aquest punt eh, procediríem a la votació eh, Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Es queda aprovat per 11 vots a favor eh, cap en contra i dues abstencions I passem al següent punt de l'hora del dia que és seguir control. Sí, de, una de les abstencions és un del grup eh, d'iniciativa i l'altre és del grup de la CUP Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Bé, decrets d'alcaldia 463, 486 i 513, que els membres de la corporació ja han tingut a la seva disposició i ara passem a a informar d'una sentència al número 229 2010 del Lluís de Contenció Administratiu número 1 de Barcelona en el qual, qual la part de l'actora és Vodafone Espanya i la part de és Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments de la província de Barcelona. En aquesta sentència... La que és una resolució amb número 78 del 2008, 10 de setembre, del gerent de l'Organisme de Gestió Tributària de Barcelona per al qual es desestima el recurs de reposició interposat per el Vodafone Espanya davant d'unes liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local corresponent al primer trimestre de l'exercici 2007 per un import total entre tots els municipis de 234.236 euros en 90 cèntims. La resolució, el fallo, desestima el recurs interposat per Vodafó en Espanya. I després hi ha una segona sentència, en número 648 barra 2010 del Tribunal Superior de Justícia de, de Catalunya. Això és un recurs d'apel·lació que van interposar diferents veïns del carrer Bonavista en el contenciós originari, és a dir, en la primera instància eh, va ser dictat pel contenciós administratiu número 1 de Barcelona amb 26 de febrer del 2009, el qual el va desestimar el recurs que van interposar els veïns i van interposar l'apel·lació. L'objecte tant del primer, de primer, la primera contenció com l'apel·lació és que es fonamenta en la... Els veïns pensaven que hi havia relació en l'aparició d'esquerres en els seus edificis i en la via pública arran d'una obra que s'estava fent al carrer Bonavista número 36 i el recurs d'apel·lació ara dictamina que estima la sentència en el sentit de que s'ha de execució a les mesures d'estabilitat previstes en l'informe de l'Institut Geològic de Catalunya a realitzar pel titular de la llicència, Piatra S.A i ara la regidora de Governació donarà quatre pautes de, del que diu l'informe aquest de, de l'Institut Geològic de, de Catalunya I, no. Institut Geològic de Catalunya i què diu? Ai, perdó, perdó la és la regidora d'Urbanisme Senyora Arenas Sí, és sobre una sentència que hi ha que fa referència, que es doni compliment al a l'informar de l'Institut Geològic de Catalunya que és un estudi d'estabilitat del carrer Bonavista de Sallent amb aquest estudi no conclueix definitivament l'Institut Geològic de Catalunya doncs perquè hi posa diversos, diversos motius entre, entre ells doncs, té alguns dubtes primer perquè quan es van fer les mesures una de les possibilitats dels moviments del terreny Podien ser els, la circulació d'aigües subterrànies doncs, procedents tants de, de filtracions superficials com de filtracions per esquerdes o dels elements que hi han contigus a, al mur de del final del carrer, etc. També hi ha capes de, de terreny molt inestables i sinusoidalment estan, eh, com, com ho explicaria, sinó que no, és, no són capes rectes sinó que fan unes inclinacions determinades. Això provoca que, a eh, temps enrere, no es demanava per la construcció d'un edifici en un terreny que es, es pretenia o que podia ser inestable, alguna de les seves capes, l'informe geotècnic preceptiu. Actualment és obligatori i sobre aquest informe geotècnic es fan les edificacions i eh, es fonamenta tota l'estructura principal d'una vivenda. Clar, eh, el que no sap l'Institut Geològic és si les vivendes que presenten patologies i fissures estan fonamentats sobre terrenys completament sòlids i, i, i correctes. Aquesta és una de les, dels neguits de l'Institut Geològic. Després, a més a més, també es veu que quan van fer les mesures durant un període de mesos eh, va ser una un episodi sec, segons diuen ells, i evidentment el seu episodi sec doncs no poden Di certament si el tema de les aigües i les escurrenties eh, subterrànies és un dels motius dels assentaments. També diuen que s'han de fer una sèrie d'informes que s'ha de demanar a través de serveis tècnics de l'Ajuntament en el que es faci el recalzament de les edificacions en profunditat o sigui que es facin unes cates per veure on estan assentats, veure el tipus de terrenys que hi ha en aquestes cates, impermeabilització de les zones que afavoreixen les filtracions inspecció de la xarxa d'abastament, que no hi hagi filtracions d'aigua per al clavegaram o per alguna tuberia d'alimentació que també provoqui aquest eh, moviment, canalització també de les aigües pluvials, de recaptació superficial de la via i elements de contenció que s'hi estan correctament eh, eh, a l'edificació a la qual es fa referència a la sentència. Simplement dir que l'informe no és concloent i demana una sèrie d'informes eh, i d'asseveraments que evidentment, doncs, com que la sentència diu que es faci el que diu aquest informe, doncs es faran aquests informes, demanar aquesta informació, el que calgui falta, i evidentment ens hi posarem a, a el que s'hagi de fer i a demanar a qui s'hagi de demanar, que així ho diu la sentència, aquesta informació complementària, i si s'han de continuar aquestes mesures amb un període humit i no sec, doncs també es demanarà novament, com es va demanar inicialment a l'Institut Geològic, que faci un informe complementari o annexa simplement doncs, dir que, que hi ha tots aquests aspectes, que l'informe no és concloent, però que la sentència diu que, tot i que no sigui concloent, que es dongui resposta a totes aquestes conclusions que diu el mateix informe. Gràcies. Alguna qüestió sobre això? Seguiment i control? No? Per part d'Esquerra Republicana, poc... Passem al següent punt de l'hora del dia, que és Iprex i Preguntes. Eh, M'han quedat quatre de l'anterior ple, eh, una referent a un tema d'un possible museu de les Tidelles, del grup d'Iniciativa per Catalunya, que contestarà el senyor Jordi Quadros, de, del Museu de Tidelles. Són preguntes que van quedar pendents de respondre a l'anterior ple. Una feta pel grup d'iniciativa sobre una proposta del un museu de titelles que serà contestada pel senyor Jordi Quadros l'altra sobre el tema de la festa major feta per la CUP també respondrà el senyor Jordi Quadros una del grup socialista sobre el tema dels pisos de Barcelona que respondrà la senyora Ana Fernández i també l'altra sobre un tema de, del grup socialista sobre el tema del carrer de la piscina que serà resposta per tres regidors i a més a més han tingut entrada per l'Eatram eh, tres preguntes, dues de la CUP referent a un tema de, de la turbina de, dels equipaments que serà contestada pel senyor David Saldoni l'altre sobre el concurs dels caps dels serveis jurídics que serà resposta per la senyora Ana Fernández i la, una del grup d'Esquerra Republicana es referirà a temes econòmics que serà resposta pel senyor Xavier Serra en tot cas, senyor Jordi Quadros té la paraula Molt bona nit a tothom. Eh, començaré per la pregunta que va fer el senyor Hinojosa del Club d'Iniciativa de Catalunya Verge. El tema de la... Sí que és veritat que em vaig despistar totalment perquè va ser, si no recordo malament, en una època que estàvem amb pressupostos, que hi havia la reunió d'aixòs, i sí que va quedar sobre la taula, va quedar traspapalada la... el projecte aquest i, el... i ja, ha sigut... ja, ja, ja ha sortit la resposta és dic, el... amb la persona és dic, que ja està contestada ja la... sobre el tema de el tema del... Més que museu... Museu Tita Llaire... <coughs> <Vale, vale>. Perdó. <fixi> doncs, sí que més que museu, parlava més de fer un, un teatre a vaig tornar a llegir aquests dies hem estat tornant a llegir l'expedient i això, i en principi ja, ja hem contestat la instància, i ja ha sortit per escrit, i que ja, en principi, el tema ja ja, ja se li contestat. Gràcies referent a la pregunta de l'Anna Gabriel del tema de les misses d'aquest any de festa major que sí que vas que havien crescut el nombre de misses és veritat que van créixer respecte als altres anys tot bé d'un col·lectiu d'amic de, amic d'en de, Joan Coll que, que aquest any doncs, feien els 5 anys de la seva mort i volien fer un homenatge a la persona i sí que ens van sol·licitar a veure si hi havia cap inconvenient nosaltres si ens havia dins el programa vam dir que havia no hi cabia que bueno, hi cabia, no hi havia cap inconvenient que hi sortís i sí que va sortir a la missa que sortia dimarts però també hi havia l'acte que estava dins la festa major de l'homenatge que es va fer una mica amb tots els familiars i tot aixòs i amics i l'exposició fotogràfica i que en principi nosaltres no tenim mai cap inconvenient sempre quan hi hagi cabuda dins el programa Així, no tanquem mai les portes a ningú, només és un aclariment amb això Ah. en cas de les preguntes eh, després d'haver respost aquest doncs, eh, no n'hi no ha hagut ja, només les tres per escrit però després evidentment podran fer les que es consideri oportades Referent a un tema de contenidors del carrer Mestre Vilà, a veure si s'havien mogut expressament i si la seva ubicació seria aquella i tot això, eh, el que, es, el que es, va, es van moure per degut a que vam aprofitar els fresats de quan vam veure totes les obres del polígon per intentar batxar tota la zona aquella que quedés al pàrquing Pla i es van moure provisionalment aquella zona d'allà i ara, pues, eh, en comptes de tornar a de deixar el mateix lloc, que ens trobàvem que el camión de, de la recollida de la selectiva tenia d'entrar a dintre del pàrquing i allà hi ha un problema, que hi ha una claveguera i s'emponsava tot tota la zona del terreny, el que hem fet és posicionar-los eh, un cop passat l'entrada del pàrquing. Que en principi hi haurà un moviment que quedarà que el camión podrà carregar directament des del carrer i no haurà d'entrar a dintre. Gràcies. Senyora Ana Fernández. Bueno, respecte a aquesta pregunta també hi havia una altra pregunta per part del senyor Valentí del PSC, referent a unes senyals que perquè les tenien posades allà i aquestes senyals que la intenció d'elles és que deixin pas per poder entrar a l'espai d'aparcament, que la mateixa vegada és un vial i és per això si va fer una pregunta respecte al terreny que queda al costat de les piscines que també estan els contenidors que parla en Jordi Quadros i també va fer referència a una senyalització i perquè què posat aquesta senyalització? La senyalització s'ha posat per poder deixar pas, per poder aparcar i que a més a més aquest espai és un vial i és per garantir el pas. I ja respecte a la pregunta aquesta ja està contestada. Què fem les altres... Ah, sí, és veritat, i la dels pisos de Barcelona que d'alguna manera li vaig comentar però una mica com de memòria i efectivament són els dos, els dos pisos estan ocupats, estan ocupats amb tres, amb tres persones cadascun d'ells i la norma al final no hi va bé va bé haver va quan van quedar-se buits va haver gent que s'hi va apuntar justament van quedar justos per omplir-los i de moment estan ocupats també és cert, i dic que és probable o així m'han manifest, manifestat unes, unes persones d'un pis que probablement pues, busquin un altre pis i poder més que bé tindríem buit un pis però no és segur, oi, ens ho han comentat i ens ho han acabat de, de definir Gràcies Respecte a aquesta mateixa pregunta del carrer de la piscina hi havia una qüestió sobre la propietat que serà respost pel, pel tema de la senyora a Arenes. Sí, a veure al el, elradees de la piscina i que és el carrer Mestre mestrevilar i entre la piscina, diem-hi el començament dels xalets, ben bé a línia de façana de parcel·la, és un espai lliure. És un espai lliure que conflueix amb el carrer. Així es consta amb el cadastre i el catastre sí que defineix les parcel·les que estan construïdes de la piscina com a límit de la parcel·la privada de l'associació la, del de, bueno, que és la piscina pròpiament i el límit de la parcel·la dels xalets també està delimitat per la valla que hi ha de la mateixa, de la mateixa propietat A l'espai que queda, queda com a carrer segons el catastre i com a carrer com a zona urbana i així ens està definit amb els paràmetres que tenim de la Direcció General de Catastre que hem fet la consulta i així ens han proporcionat aquesta informació. Gràcies Bé, respostes a aquestes preguntes passaríem a les tres que s'han entrat per, per escrit, per dir, Trump uh, per part de la CUP les vol llegir vostè vol que les llegeixi el secretari o doncs pues, senyora Anna Gabriel Quina d'elles primer? Quina vostè vulgui, primer una i després l'altra Molt bé doncs en una d'elles la CUP deia fent-nos de la possibilitat de presentar preguntes per escrit per tal que siguin contestades en el primer plenari sol·licitem sigui contestada la següent pregunta per part del senyor alcalde. Tenint en compte les declaracions publicades al Regió 7 en les quals vostè llistava algunes de les obres efectuades durant el seu pas per l'alcaldia del municipi el grup municipal de la candidatura d'unitat Popular voldríem que contestés, rectifiqués si ho creu oportú o bé aclarís si la turbina, el casal de joves ubicat a la casa Torres Amat, és obra de la seva acció de govern. En el cas que vulgui fer veure que es referia a un altre tipus de turbina, generant confusió de forma expressa, demanaríem que aclarís en el plenari a què es referia exactament quan s'adjudicava l'obra de la turbina al seu mandat. I la li responem, senyor Saldoni Sí, en aquesta, en aquesta explicació, clar és de complicat perquè l'entrevista que, que es podia fer i el que a transcriu el periodista, doncs pot ser que hi hagi alguna, alguna confusió per la sala de la turbina que expressa aquí el senyor alcalde feia referència a la part de la turbina, la turbina petita que és l'espai nou que s'ha obert aquest any i si s'ha de dir l'aclariment l'aclariment per tothom, diguem-ne que la turbina com a casal de joves del carrer Palatera va ser oberta a l'anterior legislatura eh, l'any 2006, si no recordo malament, i que va ser fet doncs, a l'anterior legislatura, i no hi ha cap voluntat per part de, per part de ningú ha de confondre, sinó que la, la sala de la turbina eh, va, diguem-ne, des de baix i nosaltres, perquè sempre parlem de la turbina també quan diem la turbina petita que en diem de l'espai davant de Cal Rovira eh que està obert, diguem-ne, a partir dels mesos d'hivern perquè les persones puguin anar-hi en comptes de poder estar a la plaça. Vull dir, no, no hi havia cap voluntat en aquest, en aquest escrit de voler confondre res, sinó exposar això. La següent pregunta. Fent ús de la facultat que tenim els grups municipals de presentar preguntes per escrit, per tal que siguin respostes en el ple de la corporació, solicitem que el senyor alcalde respongui Quins han estat els criteris per seleccionar les persones que formaran part de la comissió de valoració per la provisió d'una plaça de serveis jurídics convocada pel proper 15 d'octubre? I quina ha estat la persona responsable de convocar a totes i cadascuna dels membres de la comissió, ja siguin qualitat de titulars o bé de suplents? Señora Anna Fernández. Sí, uh, bé, per començar uh, els criteris uh, pels quals es, es defineixen les persones que entrenada en, en un tribunal, ve donada ja per l'EB, amb el, amb l'EB i a l'article 60, amb el qual ja et marca les pautes de com hem de seleccionar les persones, en el qual diu els òrgans de selecció seran els colegiats i su composició desveterà ajustarse a els principis de imparcialitat i professionalitat de sus membres i tindrà si sí més, la paritat entre home i mujer el segon punt diu que el personal d'elecció de o de designació política els funcionaris interins o el personal eventual no podrà formar part en els òrganos de selecció i la tercera la, per la pertenència dels òrganos de, de selecció seran sempre a títol individual no podien ostentar-se aquesta representació per compte de nàvia a partir d'aquí nosaltres eh, liderant des de la regidoria de règim interior a serveis jurídics i al Departament de Recursos Humans pues, es va portar a terme això, vam buscar els funcionaris de, del grup pertinent que és del grup A per poder fer la selecció i, la, i, la, i el tribunal tres membres que també són de funcionaris del cos nacional i els altres tres membres que, que són els funcionaris com, tal i com deia del grup A amb una experiència àmplia de 15 anys i aquesta és la resposta i els fidelis, gràcies La pregunta per part d'Esquerra Republicana el vol llegir vostè senyor Sant Indurrà. sí, bona nit el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya eh, bueno, vam decidir presentar una pregunta per ser contestada en aquest ple i és la següent hi ha una breu introducció que diu En el mes de maig d'aquest any degut a l'accés d'endeutament concret pel conjunt de les administracions públiques i de la conseqüent inestabilitat dels mercats financers contra el deute espanyol el govern espanyol va prendre la mesura de suspendre la possibilitat d'endeutament dels municipis a partir de l'1 de gener del 2011. Posteriorment, el govern espanyol va matisar la mesura anterior fent possible que els ajuntaments que tinguessin un endeutament inferior al 75% poguessin endeutar-se per realitzar inversions però no per finançar despesa corrent. Aleshores, el grup municipal d'Esquerra sol·licita que eh, s'expliqui en el ple quina és la situació de la hisenda municipal en referència al seu nivell d'endeutament i si l'Ajuntament de Sallent tindrà la possibilitat d'endeutar-se en els propers anys. Senyor Saramalera. Bé, eh, com bé deia el company eh, el senyor Andorrà, eh, és cert el, el, es va assortir un decret del, del govern eh, espanyol en el que no permetia els ajuntaments han deutar-se l'exercici següent, el 2011, eh, a tots aquells que hi estiguessin per sobre d'una ràtio que ara, ara definirem superior al 75%, però també és cert que si estàs per sota del 75%, el que et deixa segons sembla eh, i, i s'han fet totes les consultes i sembla que va per aquí o passa que segons com ho troben cert, cert punt no, no massa lògic, però vaja, El que sí que sembla és que eh, si estàs per sota d'aquest 75%, el recorregut que dins a l'alça és fins al 75%. Per tant, no, no, a veure, clar, senyor Malvents no, no, escolti a veure, o sigui, podria ser que hi hagués un, un, un cert volendatge o un topall superior home, no, escolti vostè sap que les inversions, cara, ara no entrem a fer debat, però vostè sap que el tema d'inversions és suficientment important com per dir escolti, si vostè em deixa endeutar eh, fins a una certa xifra la, la, o sigui, tot el, el que és no deixem estar no deixem estar, vinga, va, total l'endeutament endeutament a 31 de desembre del 09 era de 5.913.000 euros això venia a ser un 75,45% just a la ratlla. I l'endeutament previst a 31 del 12 del 2010 serà del 77,83%. 77,83%. En aquí cal recordar que hi haurà hi ha una part del del sou del personal que també per un decret que va venir del govern central s'ha reduït en aquest exercici i la llei obliga la llei obliga a que aquesta part que s'ha reduït 1. passi a aixugar els romanents negatius d'exercicis anteriors com que aquests romanents negatius d'exercicis anteriors no en tenim 2. passi a amortitzar deute i com que deute en tenim, doncs passaria a amortitzar deute no? això ens situaria a 6.099.000 euros a 31 del 12 del, del 2010 77,83% sense capacitat de demanar préstec uh, per l'exercici 2011 si no parlem de coses abans amb tot això com també tots sabran el dimecres que veu o sigui uh, després d'aquest pont llarg i pugui fer pont uh, tenim una reunió precisament per parlar d'aquestes qüestions i, i altres referents a finançament o part d'ordenances i també de veure com enfoquem l'exercici la, l'any que ve Bé, alguna prec pregunta per part d'iniciativa? Sr.inojosa. Estem en mal precs i preguntes o ja haviam passat sí. aquesta etapa? No, no, estem en els precs i preguntes. No, hem contestat el primer... els No, no, hem contestat els precs i preguntes de l'anterior ple que van quedar per respondre. Podia... Hem contestat les un preguntes prec. que han fet per un escrit que... i ara estem en els precs i preguntes oberts. Habria un prec relacionat al barri del Guís i és que malgrat que no viu molta gent em sembla que quan a contenidors sembla que hi ha un contenidor més de, de bossa de bossa de deixalla llavors de a mi sembla que seria important que es procés com a mínim un contenidor de vidre i, i el de llauna bueno jo ho dic perquè és una petició que fan els veïns i a més a més fan una altra petició que aviam si es podria fer una inspecció al camí que puja per també hem de dir que estaven contents perquè s'havia posat el llum el públic, que no en tenien, però que ells creuen que s'haurien de posar aquests contenidors. Malgrat que hi ha un pocs veïns, també són uns contenidors que estan en la, en la carretera de Cabriana a sa Saillen i a vegades la gent també els podria utilitzar. Llavors, el camí, doncs hi ha una part del camí que es va asfaltar per l'Ajuntament, sembla, però hi ha una altra part que està en molt males condicions. Això és un, és un pre que faig traspassat per algun vell, alguns veïns que viuen allà. Després responem a... Al, referent al tema de les titelles, no és una persona, és un grup. El que passa que en representació del grup va venir una persona que és nascuda a Sallent, que porta aquest tema i que evidentment, potser, no estava tota l'explicació del projecte i és cert que, que parlava millor del teatre i a mi jo, jo entenc que havia que també es parlava d'un museu però tu em diu que ho heu contestat però no sé si afirmativament o negativament clar, perquè contestar si ells van presentar un projecte demanant, a si era possible que aquesta gent hi és un centre d'interpretació i un centre d'actuació de titelles, amb la visió que jo no tinc ara el projecte aquí amb la visió que era, que era una mica de dir aquí hi ha un centre de titelles a Sallent i hi ha un museu de titelles que se distarien totes les que té el nostre grup més altres que vindrien d'altres grups d'on havia diferents tendències i això bueno, jo vaig parlar amb el regidor i amb la persona que estaven interessats no per aconseguir allò que vol la iniciativa com va dir el senyor Minister Ramalera perquè això podíem haver negociat més i no ho vam fer perquè pensaven que havíem de tenir coneixements els grups de l'oposició i en una reunió informativa el projecte se li va entregar a, tot, a tots els de l'Ajuntament i els de la oposició perquè pensaven que era una cosa interessant clar, tu no em dius si li veu contestar afirmativament o negativament i quins arguments vau posar però clar, això fa un any i mig jo et vaig dir, ja abans del ple escolta, digueu alguna cosa a aquesta gent perquè estan esperant una resposta no sé si et vaig despistar És molt possible perquè teniu moltes coses al cap nosaltres també tenim moltes sols a l'oposició i no va contestar llavors va venir al ple llavors, no sé si va contestar afirmativament o negativament i el, i l'argument si és afirmativament i si és negativament jo, almenys explica una mica l'argument no? no és que jo tingui cap interès personal és que jo crec que des del punt de vista dels valors, millor doncs, l'equip de govern té un valor i altra gent té altres valors per tant a mi em sembla una idea interessant del pintabustat de, de teatre. hi havia més, més transcendència en tot això, és més a un poble o dos de Catalunya hi ha un museu d'aquest tipus, després la idea que tenien ells, perquè coneixen molta penya d'aquesta de, de les Titelles era fer una troballa de Titelles a a, a nivell internacional per tant, amb això, aquestes coses petites que poden tenir transcendència ens semblava que era una idea que estava bé per tant la resposta no sé quin va ser alguna pregunta, alguna qüestió per part de la CUP senyora Ana Gabriel sí, és que és una llàstima a vegades que el funcionament del plenari sigui tan poc dinàmic perquè ara em vull remetre a una de les respostes que s'han donat fa una estona i estaria bé que fos més àgil en qualsevol cas Eh, la, ha quedat clar la resposta que ha donat el senyor Saldoni només és que patíem una mica per si començava ja la precampanya electoral, com que Convergència ha sortit com quatre dies seguits anunciant qui seria el relleu del multor i fent propaganda a totes les accions de legislatura de, de no d'aquesta, sinó de tots els anys passats etcètera eh, pensàvem que es donava ja sortida una cursa desenfrenada de, de mentides, no? que a vegades és el que acompanyen les campanyes electorals i eh, volíem instar que féssiu aquesta rectificació que creiem que era important crec que n'hauríeu d'afegir alguna altra de rectificació nosaltres hem parlat de la turbina perquè ens ho podem adjudicar directament perquè és responsabilitat nostra directament però jo crec que us veu posar a la boca altres gestes de legislatura que no us tocava i penso que, que no queda bé com a mínim senyor moltó, acabi la seva carrera política al municipi de la forma més sensada possible, si pot ser, i no menteixi perquè és molt desagradable. Eh, referent a la resposta de, de l'Anna, és que ho has dit molt ràpid, Anna, i no he tingut temps d'apuntar-ho, i entès que t'has remès a la llei que d'alguna manera regula la composició d'aquestes comissions de valoració, que bueno, els tribunals eh, de les oposicions, per entendre'ns, i en aquest Ajuntament es convoca una plaça, la de cap de serveis jurídics, i nosaltres teníem interès de saber qui ha convocat i qui ha triat les persones perquè formin part d'aquest tribunal, que no es diu tribunal, però per entendre'ns. I vostè m'ha dit que s'ha fet conjuntament entre els serveis jurídics, però que clar, que són els que se sotmeten a concurs, els serveis jurídics, i recursos humans. De Demanàvem que se'ns digués concretament qui ha estat la persona que ha seleccionat, que vingui, per exemple el senyor Francesc Esteve Balaguer és el titular d'aquest tribunal i és el càrrec de confiança que té aquest ajuntament és l'assessor jurídic que té aquest ajuntament eh, diguéssim fitxat directament, sense oposició ni concurs ni res, se anat a buscar perquè entenem que és un càrrec de confiança és molt lícit, tots els ajuntaments tenen càrrecs de confiança, però clar el càrrec de confiança d'aquest ajuntament és la persona que presideix el tribunal volríem saber si és aquesta persona la que ha triat els altres membres o és la tècnica de recursos humans d'aquest Ajuntament la que els ha triat, perquè és clar, és que no hem triat a qualsevol tècnic de l'Administració Pública de Catalunya resulta que en aquest tribunal hi haurà un membre designat de l'Escola d'Administració Pública que aquest sí que desgraciadament no depèn de l'Ajuntament l'Escola d'Administració Pública decideix qui vol enviar però els, els altres titulars sí que els hem triat com a Ajuntament de Sallent i és clar, triem el senyor com a titular Joaquim Bach Fabregó que és l'interventor de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que les Franqueses de Vallès és l'Ajuntament on treballava el càrrec de confiança que presidirà el tribunal. Franqueses de Vallès és un municipi de 18.000 habitants que dius que és del tamany de Sallent. No, és d'una realitat econòmica social similar a la de Sallent, Franqueses del Vallès. No, per què hem triat aquest senyor de les Franqueses del Vallès, és la pregunta. El següent titular, la senyora Ana Álvarez Jurado, cap de Recursos Humans de Premià de Mar, que dius, Premià de Mar, quants habitants té? Doncs 15.000. És d'una tessitura similar a la que es troba l'Ajuntament de Sallent? No. Què passa, Premià de Mar? Que és l'Ajuntament on està treballant actualment, perquè està en excedència, el senyor Francesc Estiva Balaguer va demanar excedència de les franqueses per anar a Premià de Mar a fer de cap del cabinet d'alcaldia, que és un càrrec de confiança. Bé... Bueno. Aquesta senyora també és la responsable de que se li hagi adjudicat amb aquest senyor Francesc Esteve Balaguer una aprovació de compatibilitat perquè pugui exercir alhora tasques privades. No només treballa amb dos ajuntaments, sinó que a més a més exerceix de lletrat a nivell privat. I per últim, el últim titular que tenim és el senyor Gerardo Ruiz Lacal, que està treballant a l'Ajuntament de Polinyà, però que tot sabeu que va passar eh, pels serveis jurídics d'aquest ajuntament va ser secretari de l'Ajuntament durant un temps. Clar, en aquesta plaça, que és una plaça de l'Administració Pública i que hauria d'estar inspirada per criteris de transparència i d'universalitat i d'igualtat de condicions en l'accés a la plaça, s'hi presenta el senyor Josep Fernández Rodríguez, que és l'actual secretari accidental i és la persona que és, que és candidat a ocupar aquesta plaça i, és clar que aquesta composició de tribunal diguéssim tan propera pel que fa a les afinitats i els llocs de treball, no ens sembla que sigui una forma eh, procurosa. Per això demanava qui és el responsable últim per saber si era una responsabilitat que podíem adjudicar doncs, a un polític en concret, o era una decisió col·legiada, era una decisió del senyor Francesc Estiva Balaguer. En tot cas clar, nosaltres els regidors no hi podem ser a les oposicions aquell dia. Tampoc sabem qui ha preparat l'examen tampoc conto que ens ho diran qui ha preparat l'examen en aquesta plaça s'hi presenten dues, persona, dues persones el Josep Fernández i una altra noia candidata que no s'ha presentat ningú més potser també perquè la vam publicar a finals del mes de juliol i que potser el mes d'agost no és el mes més idoni perquè la gent estigui pendent de les publicacions a als diaris oficials i tingui coneixement de, de les vacants que hi ha a les administracions i també perquè demanem pagar per presentar-se cosa que això en les èpoques en les que estem potser hauríem d'erradicar les taxes per presentar-se a llocs de treball, la gent que té feina doncs, potser pot pagar el fet de presentar-se a una feina que li pot suposar una millora però la gent que està a l'atur entenem doncs, que no hauria d'haver de pagar taxes, drets per poder-se presentar a un lloc de feina Deia que els regidors no podem estar presents en les comissions de valoració. I em sembla molt bé perquè les comissions de valoraciós doncs, justament no han de ser polítiques i han de ser tècniques, però és clar nosaltres no podrem estar el cas de com han anat aquestes proves, de si ha estat transparent tot el procés i és clar, com que a Francesc Esteve a Balaguer, doncs potser tampoc és una persona de la nostra estricta confiança i aquesta gent de Premià de Mar i de Franqueses del Vallès, tampoc els coneixem de res, doncs volíem manifestar la nostra inquietud. És una prassa prou important la de caps de serveis jurídics d'aquest Ajuntament com perquè es faci el màxim rigor possible i nosaltres volíem alertar d'aquests indicis com a mínim Eh, no sé si dir nada de sospita però vaja, crec que la gent que ens escoltim entendrà no? quina ha estat la nostra inquietud és dir, per què no hem triat doncs, no sé funcionaris dels ajuntaments de Manresa de Berga, d'Arters, perquè són propers perquè, o, o de municipis d'igual tamany al nostre o per què no hem demanat que l'escola d'administració pública designi directament tots els membres del tribunal és dir, per què hem agafat els coneguts del senyor Francesc Esteve Una pregunta per part del grup socialista senyor Manuel Véns sí. sí aviam, era una mica d'aclarir doncs tot aquest seguit de respostes que m'han donat sobre el carrer de la piscina aviam m'aclareixo doncs que el, el terreny és de l'Ajuntament, que és un carrer Bé, simplement és que una mica d'aclar llavors una altra res, aclarir una mica la senyora regidora Ana Fernández jo demanava uns carters que havien posat que posava prohibit el pas el aparcament particular i prohibit gossos que eren d'un pam, no els que prohibeixen aparcar no? que aquests en tenen perfectament doncs que estan allà ben posats perquè així la gent pot entrar i sortir llavors una altra pregunta no? aquí la... és una pregunta una mica tècnica que havies pogut fer en un altre moment però la faig ara aprofitant que estem parlant de Sorea ja d'aquestes doncs, despeses i tot això la... la pressió mínima que ens ha de garantir Sorea se sap quina és pressió mínima que té que d'arribar l'aigua a casa teva, al pis o qualsevol lloc se sap quina és la pressió mínima pot ser qualsevol, o hi ha un estàndard o pot donar doncs l'aquell dissembli o té alguna obligació, simplement això Alguna pregunta per a Republicana? Senyora Cortés Sí, nosaltres no farem cap pregunta, sinó que reprendrem el fil que la regidora de la CUP ha encetat i que ha justament amb el, amb el projecte que parlava ella de la turbina i evidentment a nosaltres també ens va, ens va sorprendre molt doncs de que en, justament en el diari que ha sortit aquests dies que fessin més de projectes que no són pròpiament projectes de convergència i això ha de quedar clar perquè entenem doncs que convergència ha d'anar estirant el fil fins que s'acabi però no és un projecte de convergència i ens referim de que en aquesta legislatura s'han fet inauguracions doncs, que posaríem Cal doncs, València el Tenatori, el Parc Fluvial els pisos del barri de l'estació tot això provenia el CAT que n'hem parlat avui tot això provenia de l'anterior legislatura i un i la turbina també i un altre dels projectes que prové de l'anterior la, legislatura i que va quedar, que es va deixar lligat, relligat que l'únic que s'havia de fer era portar-lo a terme i res més en absolut i acabar de definir si ho volíem quatre flors o una grada o no sé què però estava tot tirat endavant era el projecte de reforma integral de l'escola Torres Amat i aquest projecte evidentment que Convergència està governant ara i l'ha de tirar endavant però no és un projecte de Convergència Convergència en els seus anys de mandat a l'escola Torres Amat i va fer intervencions puntuals que convenien, però l'escola Torres Amat estava en un estat, i ja està, en un estat de degradació important i si recordem l'anterior legislatura vam haver-hi de fer unes actuacions molt importants i a partir d'aquí va ser quan ens vam decidir a moure fils i, i a fer tot el possible perquè ja tocava una reforma integral d'aquesta escola i es va fer d'aquesta manera fins i tot la consellera d'educació va venir a Sallent i va prendre el compromís de fer de tirar-ho endavant i va ser en aquí quan es va començar a treballar amb tot el projecte evidentment de la mà de l'anterior equip directiu els quals li graïm doncs tota la seva la seva col·laboració i que ara s'ha de fer l'obra que és el que pertoca però estava tot fet amb no amb estat sinó cosit només falta fer l'obra, entregar el, el, el vestit. Per tant, vull dir que tot això mm, hem d'anar alerta en vendre segons quines coses. I per tant, més carrer per aclarir situacions. Gràcies. Senyor Jordi Quadros. Sí. Uh, sobre el tema d'allò del prec que ha fet els contenidors del barri del Guix ens ho i veure si hi ha la possibilitat de poder col·locar algun contenidor tant. Quan m'ha dit de llauna es referia al de paper? Al, ah, d'envasos. Com que ha dit de llauna volia saber si era es referia al contenidor de llauna, que era el de, el de paper o d'envasos. Va, recordem. Va. El tema això de les titelles eh... Uh, li, li comunicaré, bueno, se li ha informat negativament que en aquests moments, tal com estem en la situació econòmica, això no és possible no s'ha tancat el, jo li dono l'oportunitat, amb la instància li dic que, de que si el, la, la situació econòmica millorés i tot això podríem mirar, mirar de col·locar, fer un espai si tot, tot eh, canvia una mica, perquè ell demanava era, era un el que estava demanant aquest home, o col·lectiu, però em va vindre a veure ell i al darrere més el currículum d'ell i per això és allò que em va crear el dubte... ser si una sola persona, si era un col·lectiu. Grup Ninus, però va, ell és el, em va donar aquesta sensació. Va, no entrarem. Uh, era un centre a tita llaire, on sol·licitava un museu, fer un museu, fer un teatre per capacitat de 100 persones, on després es pogués fer, uh, un cop que s'acabés, podien dir la visita al museu o al teatre, que la gent pogués fer la seva pròpia titella, totes aquestes coses fer unes trobades també anuals de... internacionals de titelles això és clar això jo hi conto que clar, des de l'Ajuntament aquí hauríem intervenir i això seria una despesa econòmica considerem pot ser bastant important tal com estem ara i per això d'aquest moment jo li comunico que se li contestat que d'aquests moments no es pot però en un futur deixem les portes obertes que si es pot fer ho podria sentir endavant gràcies Senyora Fernández Sí, eh, contestant de nou amb, amb l'Anna eh, Bé, bueno, sí, evidentment ens vam, ens vam inspirar amb la llei de l'EVEP eh, Qui vam formar part a l'hora de l'elecció he dit jo mateixa, Francesc Esteve i finalment, una vegada decidits tots i convidats eh, la paraula final de la decisió que de té l'alcalde perquè és el que signa el decret és el que signa el decret de nomenament però també li he de dir que a mi em que li sorprengui que ser una plaça tan complexa i certament i tan important en un Ajuntament que ens demanen a nosaltres que per què no demanem cinc habilitats nacionals per a una plaça d'aquest tipus perquè sigui només doncs, justa just o alguna cosa així, quan fa quatre anys o no arriba es va, es va convocar la mateixa plaça que en aquells moments l'EBEB no estava en funcionament però sí que havia un cert criteri amb el qual la, els, els, els que pertenien a la plaça o sigui a la al tribunal hi havia una espècie de pacte que era 50% tècnic 50% polític vaig a buscar les bases perquè òbviament quan tu convoques una plaça busques una mica la referència que tens dintre de la casa i em trobo que de tècnics no hi ha ningú no hi ha cap, i en teníem tècnics de l'Europa no, van ser tots polítics i la jurídica d'aquell moment de confiança d'aquell equip de govern Perquè no ho vau fer vosaltres això? pregunto una altra cosa normalment amb un grup de, de, de, de jurat d'aquest tipus és, no és part, és impar perquè si hi ha algun tipus de... de d'adaptació igual donar una dificultat i a més a més són quatre persones per tant jo també podria fer d'altres preguntes entenem que nosaltres hem anat a la llei hem buscat a les persones són tots tècnics de la, cate de la categoria que ho havien de ser amb una experiència àmplia i que a més a més tenen una experiència molt més àmplia en d'altres processos de, de, de posició entenem que ho hem fet bé i en tot cas li trasllado la pregunta jo a vostè gràcies Bé, en tot cas queda per respondre la, la, la pregunta del grup socialista que serà resposta en el proper ple sobre el tema de la pressió de l'aigua i ja ho contestarem Bé, doncs Perdó Bé, bueno, doncs eh, Senyora Gabriel Sí, aviam, no perquè m'ha fet una pregunta a la senyora regidora per tant jo li vull contestar que no tinc cap inconvenient en fer-ho i primer, clar, vostè a l'altra legislatura no hi era però els seus companys de, de partit que sí que hi eren ja van fer les preguntes pertinents relacionades amb aquella plaça i el regidor de governació del moment ja va respondre que no era jo jo abordava altres àrees en segona instància, eh, la llei ha canviat vostè mateix ho ha reconegut és a dir, la, la llei que regia per regular les convocatòries de personal no és la mateixa en aquell moment que ara afortunadament crec jo perquè jo, en el meu pas per l'Ajuntament, una de les coses que vaig pensar que era més incòmoda era que els càrrecs electes formessin part de tribunals que havien de seleccionar persones que anaven molt més enllà del seu propi mandat. És a dir, me n'alegro que els càrrecs electes no assisteixin a les comissions de valoració i em sap molt bé que siguin en el 100% tècniques. I eh? no reivindicava que fossin persones del cos nacional, tampoc. Eh? És a dir, jo només deia que cridava l'atenció que fos un tribunal que estava fet tant a la mida del càrrec de confiança de l'Ajuntament. Eh? com va poder cridar l'atenció en el seu moment la composició del tribunal que el vostre partit ja va criticar i també va criticar el termini i la data en què es va convocar de les, maneres, les explicacions es van donar i insisteixo, jo no era la responsable d'aquella convocatòria tampoc per tant no ara em toca a mi respondre a mi em, em, sí que em correspon vetllar per la vostra acció de govern alertar d'uns indicis que són sospitosos i no perquè hi hagi hagut antecedents igualment sospitosos anirem sumant descendències sospitoses vull dir, no veig que la justificació hagi de ser que en el passat es va fer potser malament la llei no era la mateixa i ara hi ve l'oportunitat de fer-ho bé i jo entenc, clar, bé o malament no és el terme eh? aquestes persones segurament doncs, poden formar part d'aquesta comissió de valoració clar que sí, no tenen cap element per qual se les hagi d'escloure el que passa, doncs que jo no sé si són amics o no, però però clar treballen junts amb el càrrec de confiança eh? i penso doncs, que s'hagués pogut fer d'una altra manera i vostè segurament és conscient i potser vostè mateix ha anat a buscar antecedents que li cobrissin no? i de dir, ah, doncs diré que estic salvada perquè en el passat també es va fer d'una manera, doncs potser que no era massa la correcta. Jo crec que ara a nosaltres ens tocava fer aquesta observació cap problema per fer lectures crítiques si convé del passat, però vostè sap que no és la comissió de valoració més transparent possible i vostè és plenament conscient senyor Sauroni sí, en referència a la pregunta d'Esquerra Republicana o la, o la valoració, òbviament no, perdó, tots... no, no hem fet cap pregunta bueno, eh? jo vull explicar un comentari li, farà, li, li, li per comentarà per aclarir, el seu comentari per aclarir, òbviament totes les legislatures eh, com vos ha dit, diguem-ne, en 4 anys és molt complicat eh, pogués acabar i començar segons quines coses i les coses es van enllaçant i això, diguem-ne, és la, la vida democràtica de qualsevol lloc, No que les coses es comencen a donar un moment, van passant endavant ara bé, eh, les afirmacions diguem-ne, tan contundents tan contundents, diguem-ne, jo no li diré mai que, que vostè va fer una, una feina important perquè l'escola Torres Amat pogués ser, pogués ser remodelada però quan vostè, diguem-ne, a vegades també ens fila prima segons quines paraules nostres dir que tot estava tan relligat i tan refet i tan re tot doncs eh, no era ben cert perquè en aquest, paper, aquest ajuntament quan vam entrar no hi havia cap paper que fes referència a la remodelació de l'escola de Torres Amat i per tant, diguem-ne, eh, jo, jo crec i és ben cert, eh, diguem-ne, en política i qualsevol administració abans no arriba un paper o abans no arriba un projecte hi ha hagut molta feina anterior que s'ha anat fent i estic convençut que aquesta feina es va anar fent doncs, durant tota l'anterior legislatura per poder arribar en el moment que arribés aquest projecte. No, per tant, diguem-ne, entre que s'ho van anar mirar, la, el Departament d'Educació va adjudicar el projecte, s'ha redactat, ha arribat, etc. el projecte va arribar, si no recordo malament, devia ser l'any 2008. 2008-2009 va arribar el projecte. Ara, diguem-ne, estic convençut que hi havia una feina i no es i una voluntat al darrere, però no, no podem dir que estava tan lligat i relligat perquè, diguem-ne, l'adjudicació del projecte per part del govern de la Generalitat va ser posterior i l'entrada en aquest ajuntament no, no diguem, no?, i per tant doncs, eh, jo crec que no hi ha d'haver una, una voluntat ni d'adjudicar-se coses uns i altres ni de voler dir això és meu i això és teu perquè les coses tenen una voluntat continuista i les obres començaran eh, bueno, si tot va bé i no hi torna a haver cap altra alteració el dia 15 d'octubre hi ha prevista l'acte de replanteig però l'acte de replanteig també no, ha sigut previst anteriorment i uh, s'ha hagut de suspendre en dues, en dues ocasions esperem que aquest dia 15 d'octubre ja, ja pugui tirar endavant i començaran unes obres que començaran en aquesta legislatura i continuaran en la que ve i esperem que no arribin a l'altra perquè diguem seria llavors uh, molt complicat per tothom no perquè portaria molt més problemes dels que hauria de portar però per tant diguem-ne uh, jo que volia matisar això que jo no dubtem en cap moment de la, de la feina i de la voluntat que hi havia però a vegades segons quines afirmacions amb tanta tanta, tanta contundència doncs uh, llavors és complicat doncs, poder-les poder-les demostrar Molt bé, acabat aquest punt i doncs donem per acabada aquesta sessió del ple si el públic assistent vol algú intervenir Senyor Sensada No, no. no senyor Sensada Bona nit Primer de tot li recordo que una esmena es té de portar per escrit i presentada abans del ple i llegida abans abans de l'aprovació del dictamen per tant, és una esmena que no es podia fer simplement això era molt fàcil de resolucionar-ho es retiraven els altres punts que es tenien i es deixava un passa que l'han tornada a fer malament i vostè sap que la llei ho diu ben clar senyor Moltó porta vint i pico d'anys ja en riu de Sapiguer més que nosaltres, que en portem tres senyor Sarramalera, li recordo que vostè també té de sapiguer això a veure, també em sembla molt estrany que les coses, hi ha un principi fonamental en dret, el que es diu ho té de provar, senyor Sarramalera això de la teatralització sobre quins fonaments ho pot provar m'ho pot dir, si plau, perquè l'altre dia, recordo, fa poc un regidor d'un altre ajuntament que també, casualment, portava visent de com vostè, em va dir diu, ostres, estic en un ajuntament que el meu cap de llista, l'alcalde no m'entén de res de del que fa Quisenda ho fa tan malament que no se n'entera em va dir també aquell regidor ostres, el, el que és el segon tampoc se n'entera de res i el personal és horrible el que fa ostres, jo li vaig dir, no siguis tan així sembles un maquiavel sembla que estiguis fent ostentació del maquiavelisme puri dur patètic, no? una cosa, diu que no s'ha augmentat el personal S'ha augmentat 79.000 euros per decret d'alcaldia i si no, li recomano, recomano que agafi, agafi l'acte que acaben d'aprovar i sumin amb aquesta modificació de crèdits sobre els 13 milions que diuen i veurà que hi ha 79.000 euros més de personal aprovat. I diu, el personal no s'incrementa, jo ja us sé que per les bases d'execució pressupostària i ja he sé que a les bases d'educació Propostària, si generen crèdits, l'alcalde els pot aprovar per decret d'alcaldia. Per tant, no seria modificació número 1, seria una altra modificació un altre número. Perquè jo li demano a vostè que esta tan dies d' aquí a l'Ajuntament de Sallent, em podia dir quins són els recursos ordinaris i sobre quina base l'alcalde pot aprovar una modificació de crèdits? i sobre els recursos líquids quins és els recursos líquids i sobre quin percentatge l'alcalde pot aprovar o fer aquests decretes d'alcaldia per aquesta modificació de crèdits jo crec que són preguntes que les tindria de contestar ja que és un regidor d'Hisenda molt honorable, gràcies senyor Soler no, no surt per la ràdio llavors, és un carió o què? Uh, aviam uh... Les, les bases d'àcids que an a la cominal ja estan solucionat o no. I després podeu ficar a remei al ventilador de querera perquè al final no acabarem sentint res. Cada dia fa més soroll i ho queé per no venir. Ja, eh? no, més per això. Una altra intervenció? ens passarem a donar resposta al senyor Sensada, ja sabem que tot el que fem ho fem fatal i malament per vostè però en tot cas li respondrà al senyor Serra Malena no, miri senyor Sensada eh, això segurament és un problema que hi ha a tot arreu i en aquí també no sé si per sort o per desgràcia cap dels membres d'aquesta corporació dels que som ara, dels que hi ha hagut i possiblement dels que hi haurà són tècnics moltes bas en la matèria que els ocupa una cosa és que coneixement, que tingui informació però cap d'ells o cap de nosaltres és tècnic és dir, i si som tècnics, serem tècnics de la parcel·la que ens toca pels qüestions professionals pels estudis, etc etc. però en qualsevol cas tampoc som tècnics que sapiguem tota la llei que ens hauríem de fer moltes coses, sí impossibilitat de saber-ho tot també, també i el meu missatge, el meu missatge anterior anava pel fet de dir escolteu, si podem parlar moltes vegades de moltes coses alerta alerta com es diuen les coses alerta amb quin to es demanen les coses quan es ve moltes vegades aquí a l'Ajuntament perquè moltes de les coses que s'estan demanant no són qüestions polítiques repeteixo i són qüestions administratives i tècniques i la gent i no parlo per mi la gent d'aquesta casa se senten malament ho hem dit reiterades vegades en els plens hem dit alerta en parlar de llocs de treball perquè són coses que els podem parlar aquí fora els podem parlar a les juntes de govern i tantes vegades, i de ple a ple hi va un mes, tenim quatre setmanes per parlar de totes aquestes coses i no en tenem i la gent de la casa a menys perquè s'espera moltes vegades el divendres famós de mes perquè surtin qüestions que afecten directament a places d'aquest Ajuntament i entenem que d'una manera o altra s'havia... Uh, uh, per favor, prego que s'abstinguin d'intervenir Jo, jo, sento, uh, jo sento, aquest missatge jo l'he dit dues vegades i aquest és la tercera vegada n'hem parlat moltes vegades fora d'aquí i l'únic que faig és recollir el que jo sento i el que s'ha dit i el que es diu és una qüestió molt simple, sota jo em puc equivocar jo em puc equivocar i puc fer la reflexió dir, hòstia, m'estic equivocant? Segurament que sí els fan una cosa mirin vostès si les actuacions que estan portant a terme no traspassen realment aquesta línia si és així, escolti, segueixin igual no passa res si és així, intentin dir el mateix que volen dir però d'una altra manera no, no, sinó, senyor Sensada no entrem a fer un debat i no és qüestió d'aprovar ni de posar una firma en un document perquè sigui o deixi de... Si... Escoli, senyor Sensada, si tinguis d'intervenir vostè ha tingut l'oportunitat i, i respecti lo que se li està dient, que quan vostè parla em sembla que ningú fa gestos ni li diu res ara li estan donant resposta, li pot agradar més o li pot agradar menys, però el, el torn és aquest, eh? Senyor Serremalera. Es, estic recollint simplement un sentiment meu potser d'alguns companys de l'equip de govern i de, gràcies, i de moltíssima i de moltíssima altra gent repeteixo, facin vostès, jo puc fer la meva autocrítica la meva reflexió i si considero en el proper ple escolti, en podem seguir parlant o potser no cal que ho traspassem cap a fora i en podem parlar també de portes a dintre i vostè si us plau, intentin fer el mateix perquè repeteixo, el discurs meu de, de, de la intervenció anava exclusivament en aquesta línia, senyora Sanzada hi ha hagut un moment en què vostè s'ha aixecat han anat allà fora i ha tornat i m'ha gesticulat d'una manera estranya, d'acord? Aquí darrere. Uh, no hem de provar res. Però jo li puc preguntar, era una amenaça això? És a dir, a, a veure si m'entén. Estem traspassant certes fronteres que si vostès diuen, no, no, és que és el joc que volem jugar, el missatge l'entenem, el rebem i després considerem o no considerem entrar a jugar-hi. Però, de moment, avui per avui, no hi volem entrar i entenem que estan traspassant repeteixo aquestes fronteres. I per mi per mi, sent tot el respecte, eh, la resposta és donada i no entenc que hem d'entrar a debatre res més gràcies. La senyora Emera Arenes eh, intentarà respondre allò de les basses del cominal eh, i bueno, no eren basses sinó tot el tema del' magatzematge que hi havia. Sí, sí hi ha un informe de la gestió de residus amb un protocol d'actuació en cada un dels productes tant per la quantitat com per la perillositat de cada un d'ells concretament, eh, amb els dipòsits d'àcids hi ha diferents àcids, àcid clorhídric àcid sulfúric, etc. vull dir que N'hi una sèrie de productes, en cada cas en aquest informe estan recollits les quantitats i la perillositat de l'emmagatzematge i del el que poden supo, eh, suposar si qualsevol persona entrés o hi hagués un, una, una fuita. En aquest cas hi ha un protocol d'actuació que segueix i que ens informen des de les gestores residus. En aquest cas, i com que és un tema mediambiental, estava previst en el pròxim Consell de Medi Ambient que promourem des de l'Ajuntament perquè no hi havia punts... A, a, al respecte, però com que ja creiem que hi ha punts suficients a debatre doncs, eh, ja informem en el plenari doncs, que es convocarà en una o dues setmanes màxim i aquest punt informarem exactament de com està aquest protocol d'actuació que ha engegat la gestora de residus de tots aquests productes ho dic perquè com que també es recull un acte i es fa exposició pública d'aquest mateix Consell de Medi Ambient es podrà consultar per les persones que ara mateix ens escolten i vulguin preocupar-se per aquest tema. Gràcies. Respecte al tema del ventilador, no és un ventilador, però en tot cas li respondrà la senyora Anna Fernández Doncs això no és un ventilador, és un servidor i a la nit fa les còpies de seguretat I al copiar totes les còpies de seguretat de tota la casa, doncs suposo que treballa molt i es ventila per no espatllar-se Poder, si els plens els féssim a les 3, no faria aquest soroll perquè està treballant d'una altra manera però és així, i ha d'estar en un lloc que també tingui una certa ventilació i ja està al passadís i ja està molt a prop uh, sentim les molèsties però sí que es pot programar però tenim programat de cada dia de tots els dies que ho faci si... bé, en tot cas eh, donada la resposta gràcies a tots per l'assistència i fins al proper ple